Podcast, det nummer vi lige har hørt, altså Nephew med Mexico ligger i Spanien, mm. er det absolut bedste nummer på den plade, ja. som er det seneste, som jeg kan regne mig frem til må være deres tredje rigtige album. Det er et fantastisk nummer. Hvis man havde været vores webcam, som virker i dag, ville man kunne se, at både dig, Anders, og jeg, Anders, sang med på nummeret ja. og synes det var helt fantastisk. Ja. Hvil Hvil kan man sige, at uh, Nephew er forbi det her, man kan kalde det et projekt, længere? Ja, jeg tror, det de er over af det. det skal vi selvfølgelig sige. Det er et bane. Men hvis Simon for eksempel eller Christian, eller Kasper, eller Jesper, eller Jonathan, og Søren, og hvad de hedder alt sammen, lavede et uh, soloprojekt, så ville det, vil det være et projekt, ikke? Oh yeah. Og lur mig, om I ikke kvam på et eller andet tidspunkt. Det var et projekt. Tror du? Han laver uh, The Christmas Doggy Sessions. Oh yeah. My Danish collection. Min Danish collection. Velkommen til De Sorte Spejder Det er tirsdag, dag, det er den 8. maj. Ja, yeah. og uh, vi er rigtig glade for at være. her Mit navn er Arne Brand. Over for mig sidder Arne Brand og uh, Jens Brandberg Poulsen, vores producer og webmand her også. Webmaster. Webmaster. Webpod. Nej, men du er vel egentlig bare web, Du er vel ikke webmaster som, som sådan. Vel? Du bestemmer ikke 100% over siden, vel? Ja, mere sådan en webassistent. Ja, for du bestemmer ikke fuldstændig over siden. Jo. Overhovedet ikke. Der er strenge regler for jeres side af. Uh. Nej, men også oppe i systemet tænker jeg på. Nå, det er meget. Ved at ræme. Det er fedt. Ved... Nej, nej, nej, nej. Også over ham. <laughs> altså, han var bare med i Back to Back, jo. Ja, Æh, men han var toneindgivet. Naturligvis. Det var ham, der havde den i Back to Back. <laughs> Lad os lige præsentere. Vi har øh, filosofen her, og vi har gry. Ja. Og så har vi besøg i dag fra ja. Syrien. Carsten øh, sidder lige nu og snakker med. Hvad hedder Taler. Han? Han hedder Basel, eller Basel, eller b -A -S -E -L. Han kommer ind senere. Det er nemlig sådan, at i Syrien, der har... Nu øh, tror jeg heller ikke, at du skal være for, for livet forbeskedet med ryg, spredt, ikke? Med vores radiogram. ja Altså vores, ja. ja. Det, der er sket, det er, at nogle gave og guderender her fra Danmarks Radio, ja. de har forbindt sig med, jeg ved faktisk ikke, om det er et FN-projekt eller et eller andet. I hvert fald er de øh, kommet i kontakt med en syrisk radiostation, eller nogle folk i Syrien, som skulle øh, opstarte en radiostation. Yeah. Øh, og der har man så tænkt, jamen P3 er da jo, med i alt beskeden sagt, naturligvis, jo en meget god succes i Danmark. Yeah. Så øh, måske uh, kunne man løfte det koncept ned. Kan man noget know-how her i, i, i Danmarks Radio? Ja, I hvert fald på p 3 noget know-how, som vi kan øh, sende til Syrien, og som muligvis så kunne hjælpe med at starte den her radiostation op. Og der øh, var en, øh, der hedder Christian, der var producer på... Øh, Godmorgen, Peter. Og ja. så en, uh, en, der engang var her på Danmarks ved Henning også, som uh, var tekniker. Han er jo desværre ikke mere fred at være med ham. Uh, ja. Det der lungenåde, ikke? Ja. Og så uh, nogle andre, der har været dernede. Og det viser sig så, efter et halvt år, mm. der er den her radio i Syrien, som jeg ikke ved, hvad hedder, men det vil han bare så komme ind og fortælle os om lidt, mm. uh, blevet den mest aflyttede radio i Syrien. Ja. Jeg ved ikke, om de har de sorte eller noget. Har de et i et satirisk lurendrejer show som det her. I skarpsås. Som også indeholder store dele af musik til tider. Og spiller din nephew lige så høj grad som vi gør. Det tror jeg ikke, de Tror jeg da ikke. Men Det har vi noget, der hedder... Kanon... Fakir kanon... Kanonfakir, var det, hvad jeg ville sige. Det var sjovt, igen. Det var rigtig sjovt. Det kom rigtig godt ud. Der er vi så 11 minutter inde i programmet. Der kan man se, at programmet i dag, det bare bliver... PING PING PING PING PING PING! Kanon for Kian. Det, yes, det var det, jeg ville sige. <laughs> Selvfølgelig. Men øh... Så, så, så det, det, det er faktisk rigtig hyggeligt, men der var også noget andet, jeg vil starte med at sige. Det var, hvad fanden var det? Ja. Yeah. Jo! Nu kan jeg huske det. Jo. Kære lytter. Det er jo sådan, at øh, I går, efter man lade programmet, der gik billetterne til de to koncerter i Danmark med vores franske veninde. Soko til salg. Koncerten på Loppen er udsolgt. Og der er rigtig mange, der har skrevet til os, ligger I ikke lignende med mig på billetter, ja, for jeg får jeg noget ikke at købe billetter. Mm. Og der er det jo sådan, billetsalget starter jo, og så kører det ind, til der ikke er flere billetter. Og Tænligere. da man hørte, billetterne gik til salg, der var der måske masser af tid til at gå ind og købe dem, og der er rigtig mange, der har skrevet nogle fedte mails, der er også mm. nogle, der har skrevet det og sjove mails. Mm. Øh, men der må jeg bare sige, blandt andet til Stavnsbo og, og andre, tak for jeres meget søde mails, men, mm. men desværre kan vi ikke gøre noget ved det, Nå. fordi der er også mange, der siger, I tjener jo penge på det her. Nej, nej, nej, nej, tværtimod, vi betaler masser af penge. For at spille musik her på Radioen Så ja. vi har ikke nogen økonomisk andel i det her ja. Men det er kun koncerten på Loppen der er udsolgt På billetloven.dk Lige nu kan man gå ind søge på Soko s -O -K -O, Og så går man derind Så kører man billetter Hvis man har lyst til at se det var den 8. juni ja. Den 8. juni altså ja, så fredag Her i, i, i Aarhus Og vi vil sende øh, show til Aarhus Og sende den dag Æh, Det var sidste en i sommerferien Ja betyder det at vi skal blive i jylland resten af sommeren? Det kan vi da godt. okay. Er du ikke så tosset med Jylland? Jo jo, jeg synes, for Jylland er et sted Jylland. Jamen, øh, jeg vil gerne, skal, Blød, skal. Så, jeg vil, så skal du være i Silkeborg-området. Ikke fordi der er noget galt med andre steder i Jylland. Mm. Der er mange rigtig fede steder. Mm. Aarhus. Jeg elsker Aarhus. Øh, Frederikshavn. tosset med Frederikshavn. Øh, jamen det er Vi kunne blive ved. Kolding. Nej, Kolding har aldrig rigtig sagt noget. Helt seriøst. Det er en flot by. Kolding har aldrig sagt noget skidlig som Næstved intet sagt mig. Men Silkeborg-området, helt seriøst, hvis jeg skulle bo i Jylland, hvilket jeg ikke har noget imod, hvis jeg nu har arbejdet i BAU for eksempel, ja. øh, så vil jeg øh, helt klart hele det der område der, og så også hele Kronjylland, selvfølgelig Randers, hele det område, fra Silkeborg op til Randers, den var ud, ikke lige Grenå, men æbletov, jo tak, der vil jeg fandme gerne bo. Hvad om Ty? Jo, hvorfor ikke? Holstebo er ikke en del af Ty? jo. Det kan vi ikke sige, men Kasper er en del af ty. Ja, og ham gad godt at bo ved siden af. Også det. Ja. Men om Gud vil, så ringer vi dem senere i dag. Det gør vi. Mia og øh, nummeret hedder tans der Molekyle mm, yeah. Det er øh, tysk tirsdag. Den lille, finurlige historie ved det her nummer, mm. det er som følger, at efter vi har spillet det, efter rent faktisk Keltonstrup, som jo må sige at være nummer et i Danmark PT, ja, både ja. den første har spillet Soko, men også det her nummer her på 3 ja. Han spiller rent faktisk Peter Palsøj første gang i Talsemmergulen. Spiller han Peter Palsøj. Ja, der har vi bestemt Peter Palshøj, Spiller han Talsemmergulen? Nej, no, han spiller. Nu er der dansk pladseskab der har sejnet og der det i skandinavien. Ligesåvel som der er dansk selskab der har været udgivet så godt nok. Så kan I lære det? Hvad hedder det? Uh, Uleik Hansen på Makurvar i næstved. Han har skrevet, hvad fanden har du gang i dine rådhovedspadde næstved styre? Det ser jeg sjovt. En dansk så kan du bare holde dig væk fra kolding. Ja, du men... siger heller ikke kolding et skid. Jeg har heller ikke tænkt mig at tage til calling. Og jeg, jeg skal ikke kunne sige om calling calling. Kolding er et dårligt sted at bo. Det er ser et rigtig dejligt sted. Så er der en, der har skrevet, at han bor i Frederikshavn, <laughs> og det er en Om sommeren kan man godt finde en køn pige, men så er hun som regel turist. Æbeltof, <laughs> ja, tror... øh, der er totalt dødt, har boet her i 16 år skriver Rynke. Rynke? Jeg tror godt, jeg kan forklare lidt til de mange lyttere, der tænker, hvorfor taler vi pludselig så meget om geografi? Ja. Øh, det er jo fordi, i hjemmet i går, der var jo Danmarks kort med. Nemlig, og det er simpelthen bare det, vi er blevet. Øh... Og der bliver man altså tosset af at sidde og, og kigge på alle de steder, øh, hvor, hvor man kan tage hen. Jeg tænker her, Roldskov. Der, altså, der skal man virkelig være en skid for ikke at tage hen. Støvring, Skørping, jeg kunne blive ved. Det eneste, jeg vil sige, det er, at det er et problem at lægge to byer, der ligger så tæt op hinanden, så tæt op hinanden. Altså Støvring og Skørping. Ja. Og hvis du kommer fra, skal vi sige, hvad skal vi sige, hvad skal vi sige, Syrien, og kører rundt i noget land, og du skal besøge en Skørping, og så mm -hmm. der støvring, så skal altså ikke meget til, at man siger, at den tager vi. Nej, okay. det? er et helt andet skriftsfråg, Prøv at høre, hvilket nummer skal vi spille på den CD, så jeg vil bare godt være ude i god tid. Åh, du vil være ude i god tid? Jamen, så synes jeg, at vi skal tage det, der hedder en tysk. Ja, men, øh... ah, vi har vi lige haft en tysk? Ja, ja, ja. Roligt. Ej, nu skal det heller ikke. Det skal jeg da gøre. Jeg vil gerne bede dig om at spille den, der hedder nummer 15. I dag i programmet, der kan vi præsentere følgende... Jamen må jeg ikke lige noget andet? Opfølging til gård. Ja. Jeg synes selv i går, at vi lavede faktisk et rigtig godt radio. Jeg øh, øh. vil godt være påstået, at det vi laver i dag bliver lige så godt. Det, tror jeg. Øh, det er selvfølgelig op til dig at lytte og vurdere. Måske allerede nu har vi lagt os ud med store dele af Danmark. Øh, og det er selvfølgelig også ærgerligt. Ja, men, men vi... det jeg kan sige, for at nogen ikke skal blive galt, det er, at hvis der er noget sted, Anders ikke kan lide at tage hen, så kan jeg garantere, at der vil jeg gerne hen. Nemlig? Og på den måde, så kan aldrig blive super, os alle sammen på gang. Nå, nej, det det. Undtagen, selvfølgelig, ingen er skidt til Ringsted, der står vi. Ja. Det, det, det må man sige. Ja, Jens, du vil jo gerne til Ringsted, ikke? Ja, der bor der. Der er dejligt der. Ringsted. Ja. Ja. Slagelse er ja. en fed by, faktisk. Kanon Jeg er stadig ikke helt fattet, den der videre. Nej, det er heller ikke Det er meget stort. Nå, øh, <laughs> i går havde vi jo kongeligt tema, eller det vil sige hele ugen er jo kongetema, fordi og i morgen der ankommer prins Gustav eller kong Gustav undskyld, den uh, svenske konge, og, svenske S S og Sylvia, uh, S uh, ankommer her til Danmark. Det er et officielt kongeligt besøg, ja, to det gange. første i rigtig lang tid. Og det er jo første gang en svensk konge nogensinde besøger Danmark to gange i sin regeringstid. Også fordi der er så langt. Ja, det skal jo hele vejen oversundet. Det, der sker i morgen, det er, at han ankommer over Anders Lund Madsen. Du øh, vil være de sorte udsendte medarbejder. Ja, jeg står som vil stå ved kajen og de ankommer. Ja. ja. Og øh, tidspunkt og sådan noget. Men kære lytter, hvis du sidder derude og tænker, ved du hvad? Jeg har et godt spørgsmål, Anders ja, Lund Madsen skal ja. stille til prinsen i morgen. Ja. Jeg kan sige, at vi er meget tæt, så tæt på virkelig. Altså, der tager jeg lige mit finger op og tager et par centimeter mellem. Ja. pegefinger og, ikke, og tomfinger. Mere er så tæt på at få en uh, interview-opportunity, som det ja, hedder, ja, I, i kongeligt, uh, ja, i kongeligt ja, sprog, ikke? Ja, ja. uh, Pressesprog. Det, som er vigtigt, og det, når der, der kommer spørgsmål, det er, at der er en vis anden erbødighed omkring svensk konge, end der er med Johnny Margrethe, som mm -hmm. har en lidt mere folkelig tilgang til monarkiet. Der tror jeg, vi er mere, kan vi sige, klassik. Det, øhm. man skal holde øje med, når man, uh, som vi spillede i går, vi har taget ekstrakt af interviewet i spillet i går, et, et interview for Svensk Fjernsyn, ja, er hvor er den svensk journalist... Siger, øh, snakker med... Øh, øh, ja, okay. En svensk interviewer. Svensker. En svensker. En der stiller spørgsmål. Ja. Til øh, den svenske konge. svenske konge. Og vi tager lige kort lidt ud. Konge lysner heller på Bruce Springsteen end på opera. Samtidig eller det på falsk i uh. mm. <laughs> <laughs> Det der sker, det er, at man hører simpelthen øh, den svenske konge, når man bliver spurgt, sandt eller falsk, mm. hører du mere... Du springer dine oprejser, så sker der simpelthen det rent fysikologiske anbrøjer. Uh. Mm. <laughs> uh. Det der sker, det er først, at han øh, får kvalme, uh. og, og der får han virkelig tønd spidt op i, i, i halsen tror jeg, og det er det der sker. Det ligger der. bag lige foran dragen. Du har en bror der er læge, muligvis ja, det, det ikke passer, men, men så først det der. Oh, nej nej nej det er tønd spidt, og så får han sunket det. Ja, det Mm. <laughs> er det ikke det? Ja, det er det, der sker. Mm. Mm. Ellers er det simpelthen mm. sent på aftenen. Silvia og mm. Gustaf ligger sig i sengen, og så... Nej, men det er simpelthen... Uh. Oh, mm. Det gider han simpelthen ikke, det der. Nå ja, men... Silvia I... har jo øh, det, der hedder en fast aftale med øh, nogle øh, kirurger i Sydamerika. Hov, hov, hov, hov, hov. Nej, <laughs> men det er der ingen grund til, at jeg oprundt i andet. Hun ser godt ud. Hun, hun holder sig, hun holder sig. Og nu skal man virkelig vise på, hvad man siger, for det er en kongelig, ja, men en MILF. Jeg kan ikke sige, hvad det betyder. Hun er sindssygt lækker. Og vi har været sikre Gustav og Silvia, Men det er du ikke. Så ville jeg være meget, meget stolt af deres to døtre og deres søn. Jeg formoder også sønnen han er en flot fyr i, i pigernes øjne. Ja, Mattelæren og hvad hedder den anden. Og Stephanie. Jeg ved det. Natalia. Nej, det er hende, der hedder Nathalie Al-Balkenburg. Jeg rider hester. Jeg stiller op til OL, Hestepige. hvor min ridehast. hast. Der er en rigtig hastepige. En hastepige. Så river jeg så trapez med min hast. Og af er Pølsenborg. Hun... Nathalie. Hvad hedder hun Natalie? Victoria. Victoria. Victoria? Nej, Natalie Victoria. Jeg rider Den med hester. Den danske heste. prinsesse, som du der refererer til, lidt satirisk. For det er jo satir. Ja, ja. Hun er Natalie. Natalie, jeg hedder Natalie af Berlinburg, og jeg rider heste. Jeg vil godt stille op til OL, det olympiske der er lejet, for jeg min hest. Jeg finder det er meget men... ærgerligt, at der ikke længere er dressurridning i samme grad som i gamle dage. Hvor man kunne slå et hest med det ja, i en pisk. Det kan vi bom... da godt lide fra den hotel Berlinburg. Nu kan man næsten ikke så mange sport her. Ja. Mere, hvor man ikke kan slå, men heldigvis kommer der snart Stadier. Brodero i parken i København. Jeg vil ride derinde med min hest. Med min store hest. Jeg riter derhen. Jeg riter derinde. Med min hest. Med min hest. Tarok. Tarok. Uh. tarok. Sådan siger hesten lige før den skal ud. Men lige den, før nætter de sætter sig op på den så er hesten. <laughs> den siger Kongen lyste. Åh, der siger hesten. Hesten siger nu siger nætter lige hun siger jeg skyder jeg skyder ud og riter kom her hest uh. og så sætter hun sig op på den. Ja, så. Uh. Oh. <laughs> Nå, skal vi lige spille et stykke musik, og så tager vi en uh, programoversigt oversigt om uh, få øjeblikke. Det er et stykke musik, det er nummer 15 for din C-Anders. Ja, det er Og det er noget elektronika. Og når de, imens du finder navn, der kan third jeg sige, Wave hedder. kan jeg Lytter, hvis du er den ældre uh, målgruppe i dag. Hvis du ja. er den yngre målgruppe, så spiller vi Tokyo Hotel i dag. Ja, det gør vi. Hvis du i den yngre uh, eller ældre målgruppe, så vil jeg godt spille et nummer med Saga. Oh nej. Kan du saga? Ja, det kan du tro. De har uh, lavet en, uh, en plade, der hedder En Transit. Yes. Min storebror havde den og hørt den meget, og jeg var meget vild med den. Ja. Øh, på den her plade, øh, der er det en live-optagelser, øh, live øh, live ja. hvor på pladen er der et nummer, der hedder Briefcase. Det er en trommesolo der var to og halvt minut. Dengang synes jeg, det var herrefedt, og jeg, det er første gang, jeg skal høre det, måske i 15-20 år. Og måske, vi man, langt. måske virker det Måske virker de 2 minutter og 11 sekunder, hvor langt bare meget, meget kort. Eller langt, jeg ved det ikke. Det er i hvert fald sublim sublimt trommespil. Hvad er det, vi hører, Anders? Det er sjovt, må jeg sige noget? Det er ja. sådan et backstage for programmet. Ja. Det skal ikke, være, når Vi finder også oh, se det, der lød. Det, det vil jeg ikke. Så jeg siger, så det nu, så det er det nu, og tænder mikrofonen og sådan noget. Ja. Så kan man se dig. Så jeg siger hvad var det, Anders? Og så går du hen til mikrofonen, men tager du lige 3-4 sekunder, hvor du tager hovedtelefonen, før du siger noget. Ja, det er, fordi, Jeg tænker jeg tænke på én ting i gang. Og du kan kun sige noget, hvis du har hovedtelefonen. Ja, ellers ved jeg ikke, hvad der sker. Det, er sjovt. det vi hørte, det var øh, øh, øh, Calm Street med et, et, et, et navn, der hedder Third Wave. Vi skal lige, jeg bliver, ked af det. Vi bliver bare lige nødt til at gøre den færdig. Er det konge? Nej. Der er en, der skriver her. Ah, ja. Mors er guld. Mm. Vi har jo Jesper Hus, en park fyldt med blomster. Smart nok at lokke med noget, folk kan kigge på i deres egen have. Hilsen Morten. Mm. Det var en sjov mail. Og så yeah. tror jeg, at vi lader Geografi-team ligge for en uge, ikke? Jo. Skal vi ikke det? Jo, og vi vil også sige til alle dem. Øh, altså, vi kom til at nævne tidligere, at vi ikke ville tage til ringsted. Det mente vi jo selvfølgelig Nej, nej, nej, nej. nej. Det er ligesom, når vi engang har sagt noget om Maria Hirse for eksempel, Ja, det har været satirisk. Så er det jo også satirisk. Jeg mener, eller, Oli, eller Annette Haig, så er det jo ikke satirisk. Men... men jeg tror seriøst, den eneste by i Danmark, vi reelt ikke gider tage til. Men det er også nu, når begynder folk at svare tilbage igen, at, oh, okay. At, at okay, jeg var slem i min mund lige før. Mm. Næste ved, jeg er faktisk ikke særlig vild oppe i sådan <laughs> Så står man ved. Yes, godt. Programme nu skal vi i gang med øh, dagens overset. Øh, 32 minutter ind i programmet er vi glad for at kunne præsentere, at vi øh, blandt andet har det her lille klip. Kongen er to til tulipaner. Samtalt fast. Nej, no, det er ikke min grej. Prøv lige at to Bare lige til dem, der ikke lige får ah, ja, sving. Ja. Det, der sker her, er, at øh, kongen bliver spurgt, om det er korrekt, at han ikke bryder sig om tulipaner. Ja, ah. det er det, Og det, det jeg, bekræfter han, det er jeg ikke helt tøjselig med. Kongen er lørende til tulipaner. Samtalt fast. Nej, det er uh, ikke min grej, nej. Tulpåen er ikke min stakke sig. De, de er, De gnissler, og de, de, de går sønder, og de... Hvad er det, hvad er det, hvad er det, det gør, at og Gustaf De gnister. De gnister og giller. Og går i stykker. Og giller. Ogre. De går sønder, og de... Men de er gode at etter. Men de er gode at spise. <laughs> de er gode at, mm. de går at spise, igen. Det er noget, han kommer til at Det har han jo også med Valmuer. I øvrigt i det nye nummer af Vimerhus og Have, der er en rigtig god øh, lille vejledning i, hvordan man dyrker opiumsaft mellem Det skal du da næsten med i morgen. Ja, men jeg synes bare, det er synd for mange haveejere, som ikke har kunnet få sig. Og der starter de også nævnt, at den har været brugt som lægeplante i mange århundreder. I dag, der sker der følgende, at øh, jeg har bestilt noget på TV Shop. I dag vil jeg fortælle, hvad det er, mm -hmm. Vi skal huske det også, fordi at øh, det er firma der hedder Twins øh, Det er Twins dansk firma, som er ejet af en amerikansk TV Shop-koncern. Altså dem, som sælger... Øh, ting, vi har fjernsynet. Ja. Øh, ikke? Den bedste, du nogensinde har fået. Sådan nogle ting. Ja. Og øh, jeg har ikke fået mine ting endnu, jeg har betalt for det. Og jeg har det sådan lidt. Måske man kan lægge det her, rasen på at sige, twins.com, skal man ikke købe noget på, før jeg har fået min vare, så er vi ligesom sikre, hvor det er kommet frem. Fordi det jeg har købt er rigtig godt. Og jeg det mig, mig lavede, jeg jeg vi skal prøve her. Jeg skal prøve det. Fordi jeg, at vi har da ventet længe allerede. Så skal okay. vi ringe til Kasper for ty. Det skal vi nemlig også. Og må jeg lige sige den forbindelse. Der er øh, et par lytter, der har skrevet i, i løbet af formiddagen og i går aftes. Ja at øh, om vi ikke også kunne finde på at tage en for Nørrebro på København, der snakkede sjovt, eller om vi var så københavneragtige, at vi kun ville have jøder igennem, så vi kunne svine dem til. Præcis. Og der var også en landmand, der skrev ind og sagde, at, øh, at vi skulle få fat i en landmand, som ikke talte mærkeligt, fordi så kunne en landmand holde op med at få sin et image. Men må jeg så sige noget? Et, jeg husker på intet tidspunkt, at vi har sagt, at Kasper som er vores ven, som er landbrugselev i Thy. Og vi er også i en sags korrespondent i Jylland. Ikke? Øh, jeg kan enten på et tidspunkt huske, at vi har sagt ham er bonderåb, vi har Nej. svinet ham til, eller, eller vi har sagt, at, at han var en nar. Og det er jo, øh, noget, der det er jo noget, der foregår ind i folks egne hoveder. Det ikke? må det jo være ja. nogen, der har misforstået det. Ja, ja Kasper snakker skægt, ja. når han er igennem. Ja. Skæd, Men Kasper synes skæd skæd også i forhold til, hvad vi snakker. Vi, det er det, jeg mener, og derfor er det interessant. Og nu har jeg jo tænkt mig, når vi ringer Kasper op lidt senere og spørger ham ad, om han føler, at vi har været efter ham, fordi han har det. Så skal vi ringe op til kasper mere. Det kan jeg lige så godt tige med signe. det skal godt timer sammen. Det tror jeg nu ikke. Men det er jo ligesom når vi har folk igennem for fyn, de kunne med rette måske at sidde og sige, at vi har været efter dem. Så jeg kan lære det! Så kan da tåge en jeg på, jeg det, eller, på det. Og det øh, er så kan på det jo ikke. Så er det jo gen det der folk med. Øh, der skal man bare også lige huske, hvad vi også lavede for en uge siden eller to uger siden. Og så ja. lige tænk, Nå ja, det var måske ikke så slemt alligevel. Og hvis man synes, det var så slemt, så sluk der for retten. Ja, og jeg vil sige, der er i hvert fald ikke noget. Øh, der er ikke noget øh, i. Det. Nej, og vi har sgu ikke været onde Vi Kasper. Det her bliver der aldrig nogensinde været, og det håber der er aldrig nogensinde, at der er nogen, der tror, vi bliver. Ej. Så øh, er det sådan, at øh, det var Blå Mandag i går. Der var en ja. masse konfirmander rundt omkring i landet, som var ude og skulle brænde deres penge af. Det skal vi snakke om. Øh, så har Jens så lige copy-pastet noget. Altså, det er også det, der er fede ved dig, Jens. Der Der er du virkelig grundig, når du laver den her oversigt. Hvad er det, jeg du sender copy? hver dag en mail til Jens over ting, som jeg har i det gode til programmet øh, Men så har i stedet for sendt mig op i flere forskellige Øh, du ved, Robert. Så er han bare copy-paste. Randy Laubæk, Barso versus Bjarne Ries. TV2, ingen der tager vil ved dem. Så vil jeg snakke... det, det giver jo ikke mening, når, når du sender den... dig, Anders. Nå, men det, Anders. Randy Laubæk, jeg har skrevet spil. Så skal vi bl.a. spille noget med Marilyn Manson i dag? Og Randy Laubæk. Hmm. Hvor stod spil han? Stod, først stod der spil Marilyn Manson ned under Randy Lavbæk. Men du havde ikke regnet med, at vi skulle spille Barso og Bjarne Ries. Kan du, kan du følge mig? Ja, nu... øh, Nogle, der skal spille, står nede i bunden. Vi skal spille Marilyn Manson og spille Jel. Ja, og så ja, ja. står der lige før Bjarne, okay. og, og bare står der Randi Laubæk. Kære lytter, det vi så også gør, det er, når, når vi så har den en mail, så snakker vi lige om, hvad det er for nogle idéer, vi har i programmet. Og så siger at vi, skal vi der med eller ej. Hvis man så kan jeg, komme igennem til Anders Brandt så siger jeg så blandt andet, uh, vi skal også spille Randi Laubæk og Marilyn Manson i dag. Og så skal vi snakke om Barso og Bjarne Ris og ja, hele ja. doping ja. og om TV2, der ikke rigtig tør at gå kritisk til værks omkring den her de de doping-ting. Ja, de, det er det, de har valgt de gøre, ikke at gøre det. så mister de sikkert to til fransk. Øh... Det er altså, hvad end det indslag indeholder, så glæder jeg mig til at høre det Det er bare en snak en Så øh, har du fået ja. en egentlig trussel Ja, en trussel Eller er det en... en, hvad er det? Det er vel bare en arkværdigvendighedskendengivelse Fra en uh, kendt dansk cirkusprinsesse Fra... Ja, er vel, vel egentlig tage mm. Og der ligger noget bag, for det er både hende og hendes søn Ja, og der begynder jeg at ane, og jeg havde sådan noget konspirationsteorier Men det forekommer besønderligt at ugen efter, at hendes søn aflyser sit besøg her i radioen, så, så får jeg et du postkort. et rimelig harsk postkort for den pågældende dagen. Yes, så ja. øh, har vi en sag med Johnny Hansen. Ikke ham fra Greve, men ham fra, fra Jylland. Nej, I snakker I med nogen fra Jylland? Nu må vi ikke gøre grin med dem. <tryk> Nej, undskyld. Undskyld. Det kommer vi nok til. Det er Candis, som har lavet en sindssyg fed sang, ja. der reklamerer for nogle ferieboliger. Det er virkelig, virkelig, virkelig dejligt. Og det er et bevis på, at man godt kan bruge kunst til noget fornuftigt. Mm. Og så i går... Der glemte vi det. Vi har husket det i dag. I forgås havde, havde Godmorgen Danmark besøg af Mariette, hende som tidligere var med i livet og fedt. Nu har hun tabt sig mm -hmm. og ser smukket ud nogensinde. Gastrisk operation. Det havde du ikke behøvet at gå i detaljer med, men okay. Gastrik. Det sjove er jo ikke, mm. at øh, gastrik... Det er en by i Belgien. Af øh, Holland. Men øh, gastrik er jo også en måde, du laver fang på og sovs til mad. Er det ikke det? Det er rigtigt. Det, det mm, ved mm, vi. Nej, finere madlæger, vi her. Claus Hva? Meier Æh, besøg. Claus Meier og Claus øh, Stjælling og jeg. Nej, det er bare et... Øh, den kan vi da godt lide at tage nu, når ja, vi er ja, ganske. Den det, kan det, man heller ikke nok. Felix Schmidt. Felix Smidt, som er surfer døvet. Som jo største drøm er en dag at blive vært på Godmorgen Danmark. Men den to resen, det er han lidt ked af. Men øh, Felix Schmidt, han havde legnet op... Vil du sige, at Felix Schmidt var smukkere end Nej. Jeg tror, at det er to forskellige mandetyper, vi har med at gøre her. Felix, den øh, lidt rå, men også følelsom fyr. Han er lidt uh, wildboy, han er lidt James Dean. Og jeg vil sige, at jeg synes Felix er godt ud. Men han ser her. Sundermålen ræsen, som er en rigtig pæn fyr. Jo, men han er lidt af ikke. Kan du føle mig? Lidt svigermors. Så pusser ah, man ham på, på, på lampen, så pudsser man ham på lampen, så kommer der tog ud. Prøv at bruge vores ræsen lampe, og så se, hvad der kommer ud. Det siger jeg bare. <laughs> kan det være for får lov som man siger. Så kommer der Helsing lige mod. Men øh, hvorom alting er mm. Så øh, var historien bare omkring Ved juletid Jeg tror også vi har forklaret det for Der Jens øh, var producer på et program Felix skulle lave Hvor Claus Meyer skulle ind Og lave noget mad øh, Og det var sådan noget Det skulle sendes juleaften Mellem øh, på dagen den 24. Mellem øh, 12 og 15 Eller sådan noget lignende Og der skulle ja. laves flæskesteg Alle de der ting Det der så øh, var det sjove Det var at Felix øh, der han havde været med så langt I programmet havde sagt at det var fint, at Claus han skulle synge en sang en eller anden mærkelig årsag. Og jeg tror, at den eneste årsag til, at Claus Meyer havde lavet radioprogrammet, det var, at han ville synge den her sang. Det gjorde han så også. Det lød ikke særlig godt med et eller andet pigegård. Mm. Og vi lavede så mad og gastrik øh, og snaps og sådan noget. Og vi fik en regning bag på, bagefter. Og det er også færdigt. Vi skal selvfølgelig betale for de materialer, vi bruger i radioprogrammet. Det er klart. Også når man tænker på, at, øh, at vi betalte jo for 2,5 kilo økologisk flæskesteg, som senere helt sikkert er blevet solgt ude på Noma. Ude hans fine... Michelin-restaurant, han er også er involveret i Eller Maja Delli. Jeg kan godt lide Maja. Nu blev det til en svildsing af ham. Det var meningen at det skulle være. Felix, vi var efter. Nå ja, men så, så fik Maja lige en på vejen. Så skal vi selvfølgelig spille en mængde øh, god af musik. Timesmusik. Og allerede om lidt, der har vi et fantastisk indslag. Vi spiller lige to træk, for det om lidt, der skal vi ind i sagen om Søren Ryge og Roundup. <laughs> vi ved godt, at det er en lidt gammel sag. Søren Ryge har sprøjtet noget Roundup, verdens bedste ukrudtsmiddel i ja. øvrigt, øh, ned i noget jord i et haveprogram. Og der er der nogen, der er gået om. Den går simpelthen lidt. Derovud kom der en plade med øh, en øh, solist, en sangerinde, en tekstforfatter, en musiker, en gøller, en laban, som vi rigtig meget bryder os om. Hun hedder Bjørk. Finder yeah. godt. Og øh, Find øh, nummeret her, det er fra Hensinselblad, hedder Volta, som udkom i går. Hvad hedder nummeret her? Uh, innocence. Og, øh, Og jeg har om jeg, jeg har ikke noget at kunne høre hele alummet. Oh. Nogen har givet dårlige dårlig anmeldelser, de fleste har givet det gode anmeldelser. Ja. I morgen, øh, der synes jeg, at vi hver især skal høre det, det ja. ordentligt igen. Ja. Og så til i morgen får det hørt ordentligt igen. Og så laver vi en anmeldelse. Skal vi gøre det? Og det er med ulveunge kasketter. Nej, okay. <laughs> Hvorfor hedder det sorte spejder? Det handler jo aldrig om spejder, jo heller. Men det gør det for i dag. Der skal I fandme for knop skal I. Oh. Uh. De sorte spejder. Debat. Og medier. Medier og medier. Mekant. <laughs> og <Om> hvad? Det <laughs> jo og det er gammelt. Oh. Oh, det er værd, nu skal sige. Vi kan lige igen. Så behøves vi slet ikke sige det. Nej, det er fedt, fordi jeg, startede, at jeg tænkte, gud, der er en ekstra fritid. Nu skal vi i gang. Okay. Blitzmoren, debat og medier. Medier og medier. Mekant. Det show er, at Jens er Velkommen til blitzmuren. Min dame og her, velkommen seriøst. til uh, indslaget, der hedder Media Media, og, Som jo er et indslag, hvor vi uh, ligesom går bag bagom og uh, uh, medie Er sådan en slags uh, jeres eller uden jeres? Inden du bruger 20,5 plus almindelig sms, tak på at sende os en uh, sms, hvor du skriver. Uh, det har jo været før i radioen. Vi har jo hørt det der, vi har hørt det her. Vi har også hørt det i vi har også hørt deres mondo. Så bare vent og hør. Det her indslag bliver selvfølgelig naturligvis meget bedre. Ja. Ikke fordi det andet ikke var godt. Nej, nej, men det her, det bliver bare lidt skar. Ja, det bliver bare et indslag. Og øh, det er et indslag om øh, Søren Ryge, og, og vi fandt ud af det i sidste uge. Men vi fik bare aldrig rigtig godt noget ved det. Også fordi der er jo ikke nogen af os. Og det er bare fordi nu kommer Karsten med to pakker, vi har modtaget. Det er i sig selv spændende ja, at modtage det, Karsten? pakker. Karsten, øh, du bør altid åbne sådan nogle pakker først, fordi hvis det nu bomber, så kan vi jo blive... Øh... <laughs> <laughs> og det, det må jo ikke gå ind til os, forfærdeligt. <laughs> Der sker det, at, at Anders Breinholt, han, nu, han har, han har været, valgt at lade grådigheden overskygge for, for nervøsiteten. Hvordan vil det ligge? Fordi det er sikkert bare nogen, der vil have reklameradioen. Det lader jeg. vi simpelthen ligge. Ja, det var da uhyggeligt. Undskyld, undskyld, undskyld, undskyld. Jeg blev simpelthen bare grebet af, at der kom en pakke. Der kommer altid post til os. Og ja, så kom det. Blitzmuren. Debat og medier. media og medier. Mekant. Siden Søren Ryge forleden, eller snart forrige uge, øh, brugte Roundup øh, og opfordrede til, at andre gjorde det samme i sin have, eller i deres have, har mediestormen raset mm -hmm. omkring den unge øh, skikket mand, som jo teknisk set er en fan af det her program. Og som jeg også må sige også sige, at jeg er fan af ja. hans program. Og er der noget, der er så meget lidt, vi beder om. Det eneste, vi beder om, det er at lavere og genere vores venner. Søren Ryge er en af dem. Yes. Øh, der har så været meget ballade om, at det må han ikke. Og Anders, hvad er det, han ikke må? Søren Ryge, øh, vi kan da lige tage klippet. Skal vi gøre det? Ja. Det er jo Søren Ryge, der er, er et, et program, hvor han øh, jo vælger at bruge et ukrudtsmiddel, som jeg i øvrigt er svært tøjelse med. Total, der hedder Roundup, som vi lige skal sige i øh, øvrigt ikke er ulovligt. Eller noget. Det var simpelthen, gang han hakkede hovedet af en høne. Det var heller ikke ulovligt. Og folk, det var heller ikke ulovligt, Men Nej, men, nej, men det, det der også er sjovt, det er, når danskerne virkelig ser sådan nogle med grisetransporter, eller hvad fanden det er, altså nogle ting. Eller Rodeo, eller hvad, hvad der har været for nylig nyligere programmer, hvor folk er imod noget. Altså nej, det er så synd for dyrene. Mm. Tænk over det, når I går ned og betaler 2,5 for to øh, skænkekolletter, som I øvrigt sikkert nok var for... Altså, ikke? Det er bare... Øh, men når vi ser det på fjernsynet, så kommer det altså bare så tæt på. Mm, men nu der er der op. Grimt nu det er i hvert fald kvikgræs og skværterkål. Og så kommer vi altså til ulykken, fordi jeg for tre år siden, eller var det fire år siden, så fik jeg nogle julerose af min mor... Jeg fik dem for æret. Så det siger, at vi her er inde i Søren Ryges have. Ja, jeg skal også sige, at til, at han er forpustet, er, at han går altså rundt i mands høje skrald og kål. Plus, han går med en 85 liters uh, roundup. <laughs> øh, du ved. <laughs> Plus, han ryger 1,5 km. barn i døgnet. Sådan sprøjte der, ikke? Ja. Til på ryggen, så ja. det er derfor. Og tænk det ikke over, at jeg må have været fraværende, meget fraværende. Hvordan <laughs> det ville er? og så er, det er? Ja. Nej, en del af Sørens have, vi aldrig ser jo. Ja. Der var kun Jan Elhøj, som ilmer. han var der engang. Jeg kan nok være. Øh, det var sjovt. Det, var. Det, det, jeg vil sige med det, det ja. er jo, at øh, søren han er så professionel. Han bruger jo ikke manuskript. Han ved jo, hvilke dele af haven, inden de skal ud og optage, så ved han, hvilke dele af haven, det de skal besøge. Øh, at programmet skal handle om, kan man sige, det er noget med årstiden selvfølgelig. Og så giver han den ellers los, øh, når han kommer ud. Er det ikke bladet? Ja. har været fraværende, meget fraværende. At det er jo nok fuldt et skværg med fra ham. Og så er det sket, og det er min egen skyld. Det er umuligt at gøre noget væk, synes jeg. Ja. Det breder sig stille og roligt over sommeren. Og nu skal det dø. Og det kommer mere og mere, og det er ikke til at få væk, fordi... Og nu skal det dø. De rødderne, de gror jo ind i rødderne på stavderne. Ja. Og nu skal det dø. Men du kan nu, nu er han ved at være det ræsende. Han er ved at lave en kongostav lige der, ikke? Nå, jo, jo. Jamen prøv lige at høre, faktisk. Og derfor har jeg i år nu gjort det. Skrækken. Øh. Jeg har sprøjtet skvallerkålen for 14 dage siden med round up. Rævnt op. Sprøjtet skvallerkålen for 14 dage siden med, med round up Og få en uge igen med plænerens. De har fået både pest og kolera. Og tjep en 10. Vi tager den igen. Jeg har sprøjtet skvallerkålen med roundup. up. Det er jo en kendt historie, mm -hmm. at han har gjort det her. Mondo, morgen på træ, at verdens medier kaster sig over det. Men det er også derfor, vi har medier og medier. Medier og medier, ikke? Og jeg vil da sige... Hvis du er i tvivl om, hvad du skulle ud hjemme i den have, hvad gjorde du så, ja, hvis jeg skulle ud... og jeg, Altid... Først, jeg gør om foråret i min have, det er lige at løbe den over med Roundup. Fordi mm. det, der øh, overlever, det er det, der skal være. Det er mm. det, der vidunderligt ved, ved ukrudtsmidler. Det er, at øh, de har gjort ligesom... Jeg har, prøvet, jeg har gået på natur i skolen på Møn, ikke? I et halvt år. Og der var nogle med, at nogle planter, dem, kunne, og jeg kunne jo ikke, de er jo grønne, og har, og har det brune i jorden, og nogle af dem kan man lide, andre kan vi. Der har nogen været meget søde og gå ind og sige, det ordner vi. Ja. Øh, på det her på, det der overlever, det skal være der. Ja. Så det gør jeg. Og der har jeg den filosofi heller lidt for meget end lidt for lidt. Naturligt, og det er også lidt. Så kan det fandme lære det. Det er pest eller guler nærmest, kan man sige. Ja. Det, der så sker, det er jo, at det her spreder sig. Og vi vil sige, at vi holder med Søren Ryge. Vi holder jo det også med Roundup. Det er sikkert Sun Chemicals eller en anden dejligt firma, som laver Roundup. Ja. Hvad er det, du laver på nettet, også? Jeg prøver at finde nogen, der støttede Søren Ryge. Og det er der simpelthen ikke nogen, der gør? Jo, sine venner børn lidt, men ikke rigtigt. Men vi gør. Ja. Men så var det jo sådan, at hvad de går aftes foregås, af Søren Ryge... Forleden. Forleden. Mm, okay, om media. At Søren Ryge, han... Øh, siger undskyld, men dog alligevel ikke. Nej, man får ikke knækket med den helt. Det er nøjagtigt 14 dage siden, at jeg gjorde sådan her. Jeg på dette sted i min have, med en lille bitte smule noget i den her flaske, og... Nu bliver det så også til en lille bitte smule. Før der havde det været pesterkål og plænerens, og fandt så han pumpestok, ikke? Uh, dryppede det ned på et... Drøbbede... Nej, nej, nej, nej, Søren. Vi så programmet, du... Sprøjte det lakeret fra Jan Du, du bolede haven til ja, med Roundup. Men det er I den her flaske. Og drøbede det ned mm. på et antal skval og kolblade. Et antal. Mm, ja, cirka 6.000. Men okay, Søren. færre nok. Som der stadigvæk er nogen tilbage af. Ja, ja, ja. Som om, at du skulle nok have hældt noget mere på. Men vi havde også regnet med, det virkede. Men uh, dem, der var her omkring. De er væk. Fordi det var jo Roundup. Oh, stakkes lille søn. Ej, det er altså søren. Jeg brugte det. Og ved I hvad? Den aften... Kungelystner herlig på brag. Oh, nej. <laughs> det var da... Skal vi sige... Ballade i det lille hjem. Eller retter sagt. Helvede løs. Allerede en program var færdig, tror jeg. De første mails, de rullede ind. Og de fortsætter resten af aftenen og dagen med. Og næste dag med... Og næste dag efter der, og mm, The day after tomorrow, and, uh, så sat det med klagerne. Protester fra der var vrede, der var forarvet, der var sure, der var skuffet over, at jeg, Søren og Y. Petersen, bruger ramt op i min have. Altså jeg er sart over for mine elskede starter. Men dø skal de ikke. Jeg var dødtræd, der skvaller der, så var det den metode. Jeg har en anden smertegrænse i haven, den her muldvarpe. De skal så også dø. Kan jeg Hvad tror I, han gør med muldvarpen? Jeg tror, jeg det er... Godt, med... De går ikke for træet. Herre Gud. Noget, man kan gøre med Men en Men Når jeg ser en mulvarp i min have, altså et muldvape så... så... bliver jeg sindssyg. Når fanger jeg den, så slår jeg den ihjel. Fanger jeg den. Og kan du høre, hvordan forsagen i baggrunden. Smertegrænse i haven, den her, her muldvape. Vi ved godt, de går ikke ind for træet. Herre Gud. Men når jeg ser en mulvarp i min have, altså et muldvape i skud. Så fanger jeg den, så slår jeg den ihjel. Øh, Søren ryge på sprøjten. Det korte er lange. Øh, jeg skal, om nogen, ikke bruge Roundup. Søren, kan... stop. Vi stopper klippet her og siger, er der noget, du skal, Søren? Er der ja. nogen, der skal bruge Roundup? Så er så det dig. Og jeg kan lige så godt sige, at Roundup er måske... Øh, jeg, jeg havde en kuliniere på et tidspunkt, ikke? Ja. og den kuliniereforening. Vi er imod up. Det, der så skete, når der var fælles weekend, havde lad mig fortælle, altså hvor man var ude alle sammen og hjælpe til. Ja. Så øh, stod man jo bare her med et hakkejern lidt, og det hele gik op i at drikke lidt øl, og øh, der har jeg sådan lidt. Roundup, det er opfundet. Det er ikke ulovligt. Ej, men det er det, det, det onde. Det er onde kemikalier. Hvorfor? Men det er det så ikke helt klart. Det er... Spot Ej, hvad sker der? Den her computer går da <laughs> helt amok nu. Det er, fordi vi roser Roundup for meget, så går den ind og laver det her nødprogram. Ja, ja. Og tak til Sun Chemicals i købe for dette indslag. De sorte spejdere præsenteret af Sun Chemicals. Sådan. Så er vi hjemme igen. Modens. Og velkommen tilbage til anden time af programmet. Vi hedder De Sorte Spejdere, det hedder vi i vores program. Vi hedder det ikke. Hedder Anders. Det hedder det Anders. også. Og vi sidder Jens. Og ude i sidder Jens. Hedder og Jens. Og Jens. Og øh, vores tunesiske udviklingsstudent, som også. Altså så Syrien. Og Syrien. Ja, en udlandet, ikke, Anders? Jo, oh, oh, oh. Man skal bruge pass, ikke? Vi skal i gang med noget, som, øh, som for mig ja. virker en smule stramtantet. Jamen, altså umiddelbart. Jeg, jeg vil sige, jeg, jeg, i, i, i starten, så tog jeg det øh, måske lidt lystigt, men så efterhånden, så det er sunket ind, så jeg skulle begynde at, blive, at kigge på, kigge skuren, kan det? Mm. Og det er jo ikke noget, jeg normalt gør. Mm. En lille forhistorie er jo, at i sidste uge havde du arrangeret med din øh, kammerat, Peter Mykken, mm. at han skulle komme ind øh, og... Forrige og, uge, ja, Forrige uge, ja. Så le i programmet, ikke? Ja. I forrige uge, ja, men han skulle, ikke, han skulle bare besøge os i programmet. Os, Peter Mykken skulle bare besøge os i programmet, fordi nu, at, øh, vi godt kan lide ham. Ja. Og han er sød og rar. Ja. Æ, Peter skriver så, at det er en onsdag, så skriver han til os... Øh, det er den onsdag, hvor der er strække. Ja, hvor vi så strækker jo så Han skulle ikke være kommet ind. Anyways, men det kunne han jo ikke vide der. om morgen, så skriver han Kære Ars jeg kan svært komme alligevel. Jeg er blevet syg og er på vej til lægen. Måske en anden gang. Og så svarer jeg tilbage til Peter. Jamen det er da ked af at høre god bedring. Mm. Skriv, hvornår du kan. Og Peter har ikke skrevet tilbage, hvornår han kan. Øh, og Jeg tænker sådan lidt om det, er fordi også Peter har travlt. Så er, de vil have optage en ny afsnit, og han er i øjeblikket. Og øh, sådan nogle ting han er med i. Så det kan være, det er derfor. Det tror jeg. Men så her til morgen. Så ligger der i uh, min postkasse et postkort fra Jule Peters teater. Peters mor. Og jeg skruer ned på musikken, for det er meget, meget, meget, meget. meget meget. En, et meget sødt kort, det ja. vil jeg understrege. Der er et billede ja, ja, ja. af Jytte Appelstrøm på, på forsiden, eller en tegning, mm -hmm. øh, hvor hun øh, masser af forspraglet tøj. Og øh, så, øh, så står der, Kære Anders, A til, får jeg sådan en hilsen, og af til, sender jeg sådan en lidt, når man kan okay. det her. Kære Anders, ja, nemlig. Af er til, får jeg sådan en hilsen, og af til, sender jeg sådan en hilsen. Mm. Og så kommer selve budskabet. Vi skal alle tænke over, om vi med vores optræden kommer til at sove og håne, i stedet for at bygge videre på det, vi omtaler. Tænk over det i forbindelse med din udtalelse om Galatiexpeditionen. Kære Elsen, Tænk uh, hmm, Tænkte jeg. Det er jo det lille ord. Tænk over det. Ikke? Det er det, der i rocker-kredsen hedder, lige skridt under en dum ved. Pas lige på din knæskaller. Du har altså fået en trussel? Jeg har fået en masse trussel fra Julie Appelstrøm. Fra Julie Appelstrøm. Og, det, og, og så tænker man, at det er der det er, der, det er, der, det er der, Så kommer jeg til at kigge på selvforsiden af kortet her. Ja. Og det er, der er jo en masse sprag der. Hvis du kigger op i toppen, prøv at godt at du læser op. Hvad står der derude i højre maven? <laughs> ja, der står... Hmm. <laughs> Jamen, det er det der lever, lever koldt ned at rykke på mig, ikke? Også fordi det kommer fra den kant, og, og der er intet menneske, tror jeg, i den danske skuespilbranche, som jeg beundrer og sætter større øh, integritet bag end Jytte Og hvad er det, Anders Sieg, hvad står der derude? Altså hun slutter på postkorten, Tænk skal tænke over det i forbindelse med din udtalelse om Galatea-ekspedition hilsen. Jytte af. Og så Og Hvad at tilføje følgende. <laughs> der står, jeg ved ikke om jeg kan sige det, for det er jo virkelig... Det er hardcore. En I.C. skal i gang. Ja. Lev, vel. Så tak. Og det er altså lavet. Det er lavet, det er, det er Helt seriøst, det er det. Vi scanner uh, kortet, bare forsiden af det. Ja. Og ligger det op på hjemmesiden. Så er det ligesom, du ved, der står vel på, på, på, på, på, på lang Og så står der uh, lev vel eller lev uh, på højkansen, ja. ved. Og eget i vel og i okay. lev er det samme. Lev vel fra jytte Appelstrøm. Ja. Jeg kan godt sige allerede... Tænk over i, det, i den forbindelse med din udtalelse om galatea ekspeditionen. Jeg kan allerede... lev vel. <laughs> Jeg kan Jamen, godt sige øh, hvis jo. jeg på nogen måde har, har jogget nogen fra Galaté-ekspeditionen over fødderne, så vil jeg godt herved sige undskyld. Okay, slap af. Jeg skal ikke, prøv lige at høre, lev vel, Anders, jeg skal ikke Nå, jamen, ligge et eller andet jamen. sted i, i, i en haveforening. Du har helt ret. Du er helt Med noget ret. tungt på bunden af et Nej Næsa. I de sidste par dage, der har vi ringet op til en gud eller i går, og i sidste uge har vi snakket med en fyr, der hedder Kasper. Han er øh, landbrugsmedhjælper. På, i, på, på en, en gård, i Ty. Og øh, i Tistede er det rent faktisk, jeg tror jeg, det er. Æ, Kasper, ringer vi lige op til for at høre, hvordan det går? Æ, det kan man sige, det er vores form for husvændelse, monkey business'er, husvændelse og noget. Her er vi rent faktisk heldige, der er en, der kan lide os, der kan ringes op af os. Bortsæt. Tror vi det måske. Bortsæt. Dette er mobilsvar tilhørende 3 .10. og 20. Så tror jeg, det er nok. Jeg tror jeg lige, vi slukker for Hvad er det? Ja, hvad er det? Ja, hvad er det? hvad er det? hvad er det? er Kasper, du sidder nok med begge hænder nede i noget gylde, og det er derfor, du ikke kan tage telefonen. Det var nemlig det, du gjorde i går. Kasper, det er Arnes Anders Brænhold, Anders Lund Madsen og Jens og de andre. Mm. Vi havde håbet på, at vi lige skulle snakke med dem, men det skal vi ikke. Så derfor spiller vi et stykke musik, og så ringer vi sgu bare i morgen. Hej, hej. Hej øh, Kasper? Jeg vil bare gerne have hørt, at der var nogen, der sagde til os, at vi var efter Kasper i går og, sådan noget, og gør grin med ham. Og det var, vi vil vi også gerne have, hvordan det gik med hende? Jeg prøver lige at ringe igen øh, efter næste stykke musik. Bare lige Kasper ikke i gang, og ellers går vi i gang med, med noget, som, som folk er helt tosset med os. Kasper også tosset med Tillesping, hvis han burde være klar ved telefonen. Ja, det undrer mig, han ikke er, men det kan også godt være. Vi skal være at jeg siger lige på forhold, at det er en kort samtale, hvis det er. Ja, det kan du også godt. Hallo? Hej, hej Kasper. Kasper, det er Anders. Anders, du er i radioen? Ja. Åh, hej. Hvad over det. Nej, ja, hej, så må jeg ikke se lige nu. Jamen ved du hvad, skal vi så ikke bare ringe i morgen, Kasper? Jo. No. Hvad laver du? Jamen, jeg har ikke tænkt, at jeg for alt. Okay, hej, hej. <laughs> så har er Kasper, er Kasper er sgu tolv i dag. Skal jeg da love for? Jeg bliver jeg helt bange. Nej, det skal du ikke blive. Jeg er, Kasper er bare travlt. Jo, jo, men med hvad? Han er jo på arbejde, for helvede. Ja, det er jo et eller andet landbrugsnød, som vi ikke kender til. For helvede. Okay. Kry, er du med derude? Nej, det kan jeg ikke. Nej. Prøv ikke prøv er telefonerne ikke. sat igennem, så man kan ringe 70-21? Yes, yes. Er de det? What, man? Hvad? Gry, kom lige herind. Kry, kom lige, ja, kom nu lige herind, i stedet Kry. for at ringe. Kom nu herind. <laughs> Ej, det er svært at få Hun har været bare halvanden døgn, ikke? Der er 200 eller 301 millioner amerikanere, og vi har det nok. Nå? Ja. I'm sorry, what? Åh, det er overkryst. Yes, I'm ready for my spanking now. Kry, du er vores relationsmænd her på gangen. Velkommen hjem på USA. Tak, great. Welcome home. Welcome home, honey. Welcome home, honey. Thanks, baby. It's not been the same without you. No. I'll take your word for it. I haven't been listening. <laughs> <laughs> But why? <laughs> We have this podcast, you know. <laughs> <laughs> uh, Gry, prøv at høre. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> virker telefonerne, eller virker de ikke? Does the phones work, or don't they? Um, jeg tror, det er, fordi vi skiftede studie i går, så de virker over en andet studie. Jamen, har der ikke nogen, Men... der har ringet ind i formiddags? Nå. No. Øhm, um, ikke så vidt, vi har set. Nå, no, yeah. i formiddags, um, der var de der, var Tony i det her stue. Tony Scott doesn't like phones. Please try and no. call uh, 73x20. Prøv det at ring 70 20 lyt dig og lige ring. Please call 3x20 and 74 in front. Now we're calling ourselves. sales. So. Sådan. So det kan sige, det virker ikke telefonene. Mm, yeah. Det vi så gør, det er, at øh, vi spiller et stykke musik. Skal vi, kan vi spille det nye voldbeat måske? Ja, så ringer vi til Kasper. <laughs> Nej, det gør vi så heller ikke. Hvad er det fedt at du ringer nu, Gry, dit jeg nu. Jeg omstille telefonen? Hvorfor okay, kigger du er så sur på mig, når du siger, ja, jeg er ved at omstille telefonen. Hvad? Skal du med ned i kælderen? Hvad? lille Gry, skal du med ned i kælderen? Nu skal vi spille et stykke musik. Skal du med far ned i kælderen? Kære venner og veninder og øh, dejlige lyttere, nu skal vi til det. Det er vores lille quiz, hvor man kan vinde en mulig pose ved at ja. ringe ind 73x20, og Anders Lund massen. Og et øjeblikket, har læst øh, nogle tal op, ja. som man siger. Og øh, det der hvis... sker nu, det er, at vi lige skal have fuldstændig styr på telefonerne. Man skal ikke ringe ind endnu. Nej, det der en du, du derimod skal gøre, hvis du har lyst til at være med, det er, at du skal lave en plade med 15 tal mellem 91. Og, yes. og så skal du du tager du de dem, du skal lide tal. Og du kan også memorere dem ind i hovedet, det kan man godt. Og så, når du så synes, at øh, du har fået bingo hjemme, så ringer du ind på, på det nummer, som, som vi giver lige om lidt. Og så skal du bare sige tillidsbingo, når, når vi siger hallo. Så har vi vundet. Længere er den ikke. Det er jeg det. Og øh, lige nu, der skal man vente med at ringe ind, fordi så går telefonerne ikke ned nemlig. Mm. Så vent med at ringe ind, vent med at ringe ind. Og så bliver det også meget, meget skækkere. Øh. Og det er vigtigt også, at man, hvis man har ringet ind og vundet, at man så siger, at jeg venter lidt, for der er nok nogle andre, der gerne vil vinde. 73x20. Er Ring, når øh, ringer, vi siger nu, ikke? Er det ikke sådan der? Spiller for lidt jazz i det her, hvor Jamen, så skulle det være sådan noget bredt singler jazz. Det bliver. Ja, er fedt jazz. Elsker jazz. Øhm. Baf, baf, kan du ikke finde den nye interpoljantyr tilbage på? Til. Nå, øh, så er vi det klar. Det første nummer, alle er klar. Øh, pladerne er klar. Folk legede ved højtaleren derude. Yes. Og jeg tager det første nummer. Det er nummer tre. Nummer tre. 7321. Husk at sige tillidsbingo som det aller, aller aller aller aller aller første, når man kommer igennem. Ikke? 90 20. Ring nu. Nummer 90. 93 og 90, Nej, altså. nummer 90. Nå ja, men 3 før Nå ja, og så 90, ja. 90 gamle Ole. Det var gamle Ole. Så er det nummer 84. Hov. Hallo? Tillyk, Bingo! tillykke. Og hjertelig tillykke. Hvem har vi i røret? Hvem har vi igennem? Hvem er det? Det er Jens. Goddag. Hej, Jens. Anders, vil du? Tillykke, Jens. Jens jeg, Jens. jeg skal sige en ting, fordi at jeg, nu, nu er det jo ikke fjernsynsradio øh, rigtigt, men jeg kan se, at Anders, han er lidt mistænksom. Anders, øh, del din mistanke med os. Åh ikke. Hvem er det? Undskyld? Det er Jens. Jens, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra mols. Oh, det er et godt sted. Er du på vej til Skagen? <laughs> den var del med ring. Ja, det var den faktisk det, vil jeg med at kigge. Hvorfor, hvorfor det? Ja. Jens, øh, det er jo sådan, at her der er Danmarks Radio. Mm. Der kan man se, hvem der ringer ind. Nogle gange. Mm, Nogle gange. Og hvad, hvad? Ja. hvad står Jens? Og det, jeg bliver lidt suspekt over, ikke? Suspekt. Eller ikke, det, det, det, det er, fedt, at jeg? du ringer? Men, nej, det ved jeg ikke. Er du på arbejde, Jens? Og vil du overhovedet snakke om der, hvor du arbejder? eller der sådan en grund til det? Jo. Ja, jeg er på vej hjem fra arbejde. Mm, okay. Okay. Og jeg har pisse travlt, for jeg skal hente mine børn. Nå, for så ses så send dit præmier en fart. Så for satan. <laughs> Ær, du har 12 men, Jens, så kan jeg da sige, at vi i dag sender ind til kl. 17, og derfor vil samtalen med dig indtil veje 17 til kl. 17. Og... Jens, Jens, øh, det Jens, hvordan fortæl om dit liv. Hvordan, hvordan, hvordan, er, det, hvordan er det gået? Jamen, øh, faktisk så spurgte jeg mig selv det selv samme her for nylig, for pludselig sidder man med to børn og husler i op over ørerne, og hvad fanden skete det? Man, Hvornår gik det galt? Ja. Ja, og, og de skal øh, hentes. Men du kan jo, der er, det fede er jo, at der er rimelig mange rige amerikanere og tyskere og, og også nyrige russere, som jo mangler organer. Og der er en mulighed, jeg siger det ikke, men øh, man har jo valgt at gøre det i andre lande. Men, men, ja, men, men de skal hentes, Jens. Og, og hvor langt er der fra der, hvor du er nu, og til uh, daginstitutionen? Der er cirka 5 kilometer. Og Nå. hvad kører du i? Du kører Jeg kan høre, hvad du kører i. Du kører i en Nissan Bluebird 2.0 fra nej, nej. slutningen af 80'erne. Ford Mondeo, Ford Mondeo. Nej, nej. Passat. No. Sådan. Det Sådan. Unschuldig. Unschuldig. Det er jo tysk uh, uh, En schuldig Jens. Øh, uh, passat, passat. Du uh, klingelst af uh, en firma, kaldt uh, Euro Inspections. Genau, men, junge. Åh, <laughs> oh, hvad? I Sådan. kan du Ja, pappa, nej, pappa, nej. <laughs> hvad hedder det? Uh, <laughs> det firma, jeg du arbejder i, det hedder Euro Inspections. Det er det mest ja. ærsegne navn. No, hvad, hvad er det for noget? Så fik vi lige lidt, uh, lidt reklame ind, selvom yep. I var ved at spørge mig, om det gjorde noget eller ej. Var Slyngler! Nej, nej, det, er nu her. Et slags, øh, det er en slags maritim øh, forsikringstaksatorbyrå. Øh, det, det indviklet. Nej, det er helt i orden. Og vi har fået flere henvendelser i tidligere dage, hvor vi havde for lidt om øh, bilforsikring. Var det ikke Anders? Jamen, hør nu her, kære når jeg siger maritim, så er det er ikke en skib med bilforsikring. Nej, med Det er det, jeg Så er det, når et skib rammer på en højden. Ja. Så siger skibere, jeg har ramt holden. lad mig ringe til Jens. Og så rykker Jens ud og hjælper skibere. Men Jens, må, ikke nej, men hører, jeg lige høre noget, Jens. Ja. Så bare lige høre, øh, i din familie, er der øh, tradition, eller hvad kan man sige, dårlig tradition, for at der er nogen, der har øh, for hjertekarsygdomme, eller for, har for højt blodtryk? Øh, nej. For jeg synes, du rimelig hurtigt tjener fra 0 til 260. Men det er da fordi, manden har rimelig travlt, Anders. Prøv lige at dig Du er, er så altså nej, nej, men hold nu op, det er jo ikke en kritik. Tør og du skal ud. da ikke det Jeg sige, at det er ikke nogen kritik. Så kaster du ting efter mig. Det er ikke nogen kritik, fordi at, øh, er der noget, jeg godt kan lide, så er det folk, der kan antænde ja. som en lille zip på meget, meget kort tid. <laughs> ja, så det er det der tror i de Som taxator, hvis man er maritim taksator, så er det meget vigtigt at have iskoldt øh, blod i ellers årene. løber det sporet. Var involveret i den lille sag med også. For siden. Øh, uh, nej, det var vi ikke. Der findes forskellige forsikringsselskaber. Og og pisse sur, er du sur fordi der er andre firmaer. Ja, ja, Jens, men du vi kan jo ikke... Et... Jeg skal være glad over, fordi det var da en kedelig sag. Jens, hvad er det Og nu hør her, kan man bytte okay. det her kros ind? Var der ikke noget med at plakater af gry? Nej, er... Jens, Eller frafigurer, du... ja, eller, eller et eller andet? Nej, Jens, for helvede, Og så vil jeg spænde til en postboksadresse, adressen til ledelsen i ikke til det. Men naturligvis, Jens, så er Euro APS, der ligger i trie, selvfølgelig. Den Jens, der er på vej nu. Jens. vej øh... Hvad, hvad gammel er dine børn? Ja. Øhm, en et, halv, et halvt år og to år. Okay. okay, det er rimelig tæt på hinanden. Hun er altså ikke, øh, Men det er tæt på hinanden, jeg ved, Der er jo travlt. Der er, der er travlt. Det er også godt, så det er overstået. Skal I have flere børn? Øh, det kan jeg helt klart sige. Det skal vi ikke. Der er 8 <laughs> minutter, så de lukker. Alt, alt, alt det lukker. Alt det her med to børn, det er ikke dobbelt så svært at rende mig i røven. Det er heller ikke dobbelt så let, skulle jeg helt at sige. <laughs> Nej, det er men Jens, øh, hvor langt er der fra institutionen? Han holder der stille nu, kan jeg jeg ja, holder ude for en situation. Jens, ikke det er ser, der et lille barn med sand i munden og tårer i øjnene, og, ind, og kan ikke forstå, far ikke kommer ud. Jens, er det muligt for, at du kan gå ind og hente dit barn, mens vi lytter med bare? Nej, det kan han da ikke. Han skal da have den situation. Altså, det er en meget værdifuld mellem far og barn. Nå, det er mere Jens, så han ja, er Så har du jeg vil også bare lade telefonen ligge i bilen, og så der kommer tilbage. Det er bare for, at I kan høre pædagogerne. Hvis du gider have ventet, får en bare 5 minutter mere, og så går den ind i sidste øjeblik. Hvad men han er nu, han sover. Nu er jeg jo på vej derind. Jamen, de lukker om fire, fem minutter. Nø, øh, ja, minutter. det er nok de sidste, det er nok de sidste barn, så det er nok sådan rimelig nemt. Jamen. Oh, okay. <laughs> Ellers, jeg kan godt trække med, hvis man giver dem en hue på i en lidt u, en aparte farve om morgenen, så kan man være heldig, at man kan kende <laughs> dem igen om dagen. <laughs> nu står jeg simpelthen ved døren. Nu er det spændende at se, hvor mange, der sidder tilbage. Ja. Det er jo, der er jo dårlig prestige ved den sidste. du er godt klar over, ikke? Ja, det er helt klart. Halløj! Åh, oh, nej. Der er, det er helt stil. Her. Hvad dag er det i dag? <laughs> det er tirsdag. Halløj! Nå, de sidder herinde. Okay. <laughs> Hej! Goddag, søg mand! Hvad? Kirsten, prøv lige at uh, snakke med Kristine her. Hej! Hvem er det? Det er Kristine. Nej, det er fordi, at det er snakket med Anders Bræner og Anders en massen for Danmarks Havn. Det er fordi, Jens Det tror hun ikke. kastede den fra sig. Jens, de lyder meget søde, pædagogerne. Og ved du hvad, du har vundet en mulepose. Og det, du skal gøre, det er, at du skal sende også en e-mail på sagsnedsyn. på Så var der en, der slået. Og hvad skal du stå i emnefeltet? Og hvad har du travlt, hva'? Ja, vi det smider dig ikke endnu, for, ja. du ligger ikke på endnu, skiber, det kan jeg lov dig. Jo, jeg synes, Jens har gjort det. På det sjove var du kaldte din søn, hej sømand, det kan jeg godt lide, når man er i den maritime branche. Ja. Det er, det er. Se, Jamen sådan er det jo. Det er ja. jo svært hyggeligt, nu skal jeg tage mig lidt af mit barn. Ja. Øh, Jens, hvad skal jeg skrive i emnebødet? Nej, det, det vil jeg ikke, det vil jeg ja. ikke fortælle dig før, at du lige lytter efter her. Bare kort. Er der mulighed for, at vi kunne ringe til dig en dag, at du måske kunne være vores maritime husmand? Hvis du, altså... den I i er velkommen, men nu skal jeg tage ja, mig ja, lidt af ja, mit barn. Ja, men Jens, ja. vent nu lige lidt. Jeg skal Jens, lige notere nu skal dit nummer her. <laughs> Oscar, skal vi udkøre Traktor? Oscar Traktor? Det er måske lige... Jens, sanken. det er Traktor! Hvad er han med på? Ja, fint. Du skriver Oscars, og Oscars efternavn. Ja. Og så og til lykke med det, Jens. Og tusind tak for din tålmodige med,virken. Hvis jeg nogensinde skal forsikre Jamen, der... noget, hvor jeg i team, så ved jeg jo, hvor jeg skal gå hen. Det er sgu i orden. Kvalitet frem for alt er det ikke sådan. Jo, jo tak. Kan du have det godt Jens og hele familien? I lige måde, de ja. her. Det var og hyggeligt. Tak, tak, tak. Hej. Hej. Ja. Jeg er det? Jens, kan er det?